Якогось дня дану осінило. Тоді, коли вони організували у міському саду концерт, жінка вийшла із собору, так так, вона пробивалася до сцени від воріт свято Троїцького храму. Може, вона його парафіянка, тоді там її і треба виглядати. Дана частенько проходжувалась у міському саду, пильно вдивлялася в обличчя перехожих, почала ходити на вранішнє богослужіння у соборі, але тієї, яку шукала, не було. За те з'явився той, кого вона воліла б обминути десятою дорогою. Того літнового вечора у театрі проходили якісь урочисті збори. Гардероб наповнився добротними пальтами керівних мужів і вишуканими шубами їхніх супутниць. Стійким запахом ясних делікатесів, виставлених з такої нагоди у буфеті, впереміж з одеколоном «Тройно» і духами «Красна Москва». Дана не мала часу навіть очей на власників одягу підвести, ледь встигала повісити чергову вдяганку і протягнути металевий номерок. І раптом над самою головою ну вот і встречились біглянка. Я же говорил, что от мене не убіжиш. Валерчик, погоди, якої ж то в кармані оставила? Розповніла брюнетка, а з орлиним профілем вихопила у чоловіка своє бежеве кашемірове манто, підбите лисячим хутром. Дістала з кишені хусточку і, недбало шпорнула шпурнула його назад. Поки вона поправляла перед зеркалем у вастебюлі свою чорну куделю, поки підфарбовувала губи і пудрила носа, Валерчик знову зобразив широку усмішку. «Тепер ти від мене не обіжиш і заруби себе на носу, мадема узель Я-то знаю, чья ти дочь. У мене превосходна пам'ять, одно моє слово, і тебе здесь ніхто даже не вспомнить. Жду завтра» на тому же місці і в той же час. Він чітко по-військовому крутнувся на абсасах, відставив у бік напівзігнуту руку. Його супутниця вхопилася за чоловіків лікоть, і вони повагом пішли до зали. Перед дверима Ткачов озирнувся і підмогнув Дані, так що і стояла, сполотніла, ошелешена, і дивилась їм у слід. А в цей час хтось також дивився на неї. Вона відчула той пронизуючий погляд, повернулася. Біля колони стояв Федір. Не сам, але й не з жінкою. Слухав якогось круглолицого черевеня, що весь час витирав величезним носовиком спітнілу круглу лисину, а дивився на Дану. Зловив її погляд, махнув рукою, мовляв, зараз він дослухає чергового балакона і підійде, зараз. «Егей, дівчино!» «А моє скромне пальто не знайде притулку у вашому поважному гардеробі?» Дана аж здригнулася, їй здалося, що почула голос Юрка. Ніби весняна синичка раптом у серці стрепинулась. «Господи, зроби таке диво!» Але дива не сталося. Молодий чоловік справді схожий на Юрка і не тільки голосом, такий же високий, чорнявий, худорлявий, з трохи випнутим підпоріттям і виразними вилицями. Він і дивився на неї, як Юрко, – Ніби цілував її карим поглядом, ніби водночас пестив і заворожував. Чи це вона собі навигадувала? «Давайте, у нас тут немає окремих місць для одягу, скромного і нескромного». Дана простягнула руку, що й досі дрібно тремтіла, щоб узяти пальто. І він ухопив її за кінчики пальців, легенько стиснув. «Хто вас так засмутив? О той чоловік, що підморгував вам за широкою спиною своєї благовірної?» Не зважайте на нього і не вірте йому. Ні за що не вірте. Звідки ви взяли, що він саме мені підморгував, і що він мене засмутив? Звідси? Так, саме звідси деяка інформація долетіла до моїх чутливих локаторів. Він смішно смикнув себе обома руками за обидва вуха. Ваші локатори спіймали інформацію з іншого боку. Невже, от капосні, А я ж їх на вас налаштовував. Наказував їм безсовісном, слухайте все, що стосується цієї чарівної принцеси, яка чомусь у театрі тимчасово грає роль гардеробниці. Ну, гаразд, але якщо він ще раз вас так налякає, пам'ятайте, я поруч. Запам'ятаю, товаришу, я поруч. Він засміявся. Ви щойно видали велику-велику таємницю. Я поруч – це моє псевдо, прізвище таке підпільне. Насправді мене звати Арсен. Арсен Вірченко, будьмо знайомі. Тана здригнулася. Десь вона вже чула це ім'я і прізвище. Глянула на колону. Федора там не було. Пішов до зали. За ним, розмахуючи руками, почовгав балакучий товстом. Розділ тринадцятий. Уранці, як тільки вийшла з будинку, відчула на собі чиїсь очі. Вони прилипли до неї, як дві смоліні краплі до тіла, і супроводжували аж до театру. Взагалі-то цієї пори їй не кончило було йти на роботу, але Дана намагалась не пропускати жодної репетиції. Ловила кожне слово режисера, запам'ятовувала всі репліки й репризи, на люту хапала мелодії пісень, тихенько підспівувала вслід за вокалістами, жадібно вдивлялася, як ліпляться сценічні образи, як оживають персонажі. Вона прийшла сюди, щоб стати справжньою актрисою, тільки актрисою. Гардероб – це так собі, тимчасово, просто невеличка прохідна роль, про яку вона скоро забуде. Ввечері, коли вийшла з театру, її знову ніби замоліло між лопатками. Вона вже знала це відчуття. Хтось дивиться у спину. Переходила міст через стир.